Коли магазини таке роблять Навіщо взагалі потрібна крутезна сумка з приляпаним до неї словом розпродаж? Писали б уже одразу дешева річ для ескана Я поволі виймаю із сумки темно-зелену коробку, знімаю кришку, розгортаю папір А потім ледь непобожно витягаю з нього шалик Він чудовий Зараз він здається ще прекраснішим, ніж у магазині я накидаю його на шию і дурнувато всміхаюся до С'юз. «Обекс!» – видихає вона. «Просто бомбово!» На якусь мить ми вдвох замовкаємо. Ми виходимо на зв'язок із найвищими силами з божеством шопінгу. А потім С'юз потрібно все зіпсувати. «Можеш його вдягти на побачення з Джеймсом цими вихідними», – говорить вона. «Не можу», – відповідаю я трохи роздратовано, скидаючи шалика. Я з ним не зустрічаюся. Як так? Ми взагалі більше не зустрічаємося. Я намагаюся байдуже стенути плечима. Невже. Очі всі уз розширюються. Як так сталося? Ти нічого не розповідала. Не розповідала. Я уникаю її цікавого погляду. Це дещо ніяково. Ти що, його відшила? «Ви ж із ним навіть не спали?» У голосі Сьюз наростає хвилювання. Вона страшенно хоче знати подробиці. Але чи хочу я їй щось розповідати? Якусь мить я думаю, що не варто. А потім вирішую, та до біса. «Не спали», – відповідаю я, у цьому і була проблема. «Що ти маєш на увазі?» С'юз нахиляється вперед. «Бекс, про що ти говориш?» Я глибоко зітхаю і повертаюся до неї. Він не хотів. Ти йому не подобалася. Не в тім річ. Він, я стуляю по віки, ледь сама вірячи в те, що говорю. Він проти сексу до шлюбу. Ти жартуєш, розплющую очі і бачу, як С'юз дивиться на мене із жахом, ніби вона щойно почула найстрашнішу богозневагу в історії людства. Ти ж жартуєш, Бекі, правда. Благально допитується вона. «Не жартую. Мені вдається ледь посміхнутися. Насправді це було просто стедовисько. Я начебто накинулася на нього, і йому довелося відбиватися від мене. Жахливий, нестерпний спогад, який мені досі вдавалося заганяти кудись на задвірки пам'яті, постає переді мною. Я познайомилася з Джеймсом на вечірці кілька тижнів тому, і це було вирішальне третє побачення». Ми просто чудово повечеряли, він наполіг сам за все заплатити, потім ми повернулися до нього і цілувалися на канапі. Ну що я мала подумати? Ось він, ось я, і повірте, може, його розум і сказав ні, та тіло його, звичайно, волало, так, так, так. Тож я, сучасна дівчина, потяглася до блискавки на його штанах і взялася розтібати її. А коли він відштовхнув мене, я вирішила що він грається зі мною, тож і продовжила ще заповзятіше. Згадуючи все це, я розумію, що Либонь мала би швидше допетрати, що він не просто дуркує. Насправді йому довелося відчутно врізати мені по обличчю, щоб таки вгамувати мене, хоча потім він просто нескінченно вибачався. С'юз недовірливо дивиться на мене. А потім вибухає сміхом. Йому довелося від тебе відбиватися. Бекс. Та ти просто хижачка. Припини. Обурююсь я, він дуже люб'язно говорив про все це. Спитав, чи готова я на нього чекати. А ти відповіла, якого біса? Щось таке, я відводжу погляд. Насправді тепер, коли пам'ять переносить мене в ту мить, я, здається, пригадую, як намагалася кинути йому виклик, може, тобі і удасться встояти тепер, Джеймсе, сказала я хрипкувато. Дивлячись на нього, сподіваюся, з вабливими очима, але вже за тиждень ти стукатимеш у моїй двері. Що ж, пройшло вже понад тиждень, а від нього жодної звісточки. І це, якщо замислитись, не надто втішає. Але ж це божевілля якесь. Обурюється Сьюз. А як же сексуальна сумісність? Гадки не маю, знизую я плечима. Мабуть, він готовий зіграти в рулетку. Сьюз раптово хихикає. «А ти бачила його?» «Ні. Він мене й близько не підпустив. А ти хоча б помацала?» «Може, він був зовсім крихітним». Очі Сьюз хитрувато зблизкують. Я впевнена, що в нього там стерчить якийсь дріб'язок. Либонь сподівається заманити якусь бідолашку в тенета шлюбу, і тій дівчині доведеться все життя вдовольнятися мікропенісом. Та тобі просто пощастило врятуватися, Бекс. Вона витягає цигарку і запалює. Не підходь. Кидаю я роздратовано. Не хочу, щоб мій новий шалик просмердів димом. Отже, що ти робитимеш на цих вихідних? Запитує вона і робить затяжку. У тебе все гаразд. Не хочеш у наше село. Саме так СЮЗ завжди називає свій родинний будиночок у Гемпширі. Наше село. Ніби в її батьків є власне село, що цілком належить лише їм. Усе в мене гаразд, відповідаю я похмуро, вивчаючи телепрограму. Я збираюся відвідати своїх батьків. Ну гаразд, говорить С'юз. Переказуй мамі моє вітання. Перекажу, згоджусь я, а ти мої, Пеперові. Пепер, конячка С'юз. Вона сідає в сідло десь зо три рази на рік. А може, і менше, але коли її батьки заводять розмову про те, щоб його продати, вона влаштовує справжню істерку. Його утримання коштує десь тисяч п'ятнадцять на рік. П'ятнадцять тисяч фунтів. І що він робить за такі гроші? Стоїть собі в стайні та наминає яблука. Я б не відмовилася бути конем. А до речі, говорить С'юз, рахунок за комуналку прийшов. По три сотні з кожної. Триста фунтів. Я розгублено дивлюся на неї. Що, просто зараз? Так. Насправді вже й пізнувато. Просто випиши мені чек чи що? Добре, відповідаю якомога спокійніше. Отримаєш свої три сотні. Я тягнуся до сумки і одразу ж виписую чек. С'юз тягує з мене таку помірну орендну плату, що я завжди беру на себе половину рахунків, а іноді ще трохи й доплачую. І все ж таки, простягаючи їй цей папірець, я відчуваю холод у середині. О, так просто, мінус іще три сотні. І ще треба щось вирішувати з тим дурнуватим рахунком від візи. Не надто вдалий місяць. О, а ще хтось дзвонив, згадує С'юз, розглядаючи якийсь папірець. Еріка паралель. «Знаєш таку?» Еріка Паралель. «Іноді мені здається, що С'юз свого часу передала куті Меду з розширенням свідомості». «Парнелєл». Еріка Парнелєл із Ендвіч Банку. «Можеш їй передзвонити?» Я витріщаюся на С'юз, вклякнувши від жаху. «Вона дзвонила сюди. За цим номером?» «Так. Цього вечора. Отгадство. Серце в мене шалено калатає. «Що ти їй сказала?» «Сказала, що в мене гнійна ангіна». «Що?» «Тепер уже черга с'юз витріщатися на мене». «Звичайно, я не казала ні про яку бісову ангіну». А вона питала про мою ногу. «Узагалі щось про моє здоров'я». «Ні». Вона спитала лише, де ти. І я відповіла, що на роботі. Сьюююз, волаю я у відчаї. А що я мала сказати? Ти мала сказати, що я в ліжку, з ангіною і поламаною ногою. Ну, дякую, що попередила. С'юз, примружуючись, дивиться на мене і схрещує ноги, сідаючи в позу лотоса. У с'юз найдовші, найтонші, найгнучкіші ноги, які мені лишень доводилося бачити. У чорних легінцях вона страшенно схожа на павука. А до чого взагалі весь цей шухер? Допитується вона. Ти знову в боржниках? Я в боржниках. Та зовсім трохи, знизую плечима. Воно якось вирішиться. Западає тиша, потім я підводжу очі і бачу, як С'юз розриває мій чек. С'юз! Не роби дурниць! Повернеш, коли будеш у плюсі твердо говорить вона. «Спасибі, С'юз», кажу я і міцно обіймаю її. «Мабуть, С'юз найкраща з усіх подруг у моєму житті. Але всередині в мене щось неприємно стискається весь вечір і навіть наступного ранку. Це стискання я не можу затьмарити думками про шалик Дені та Джордж. Я лежу в ліжку, дивлячись у стелю, і вперше за багато місяців підраховую, скільки я всім винна. Банк, віза». Картка Гарві Нікольс, картка Бенхемс, картка Фенуекс. А тепер і ще СЮЗ. Це щось близько, дайте на подумати, близько 6 тисяч фунтів. Коли я думаю про цю суму, мене охоплює холод. Звідки я в Біса можу взяти 6 тисяч фунтів? Я можу тисячу тижнів заощаджувати по 6 фунтів на тиждень. Або 500 тижнів заощаджувати по 12 фунтів. Або 100 тижнів по 60 фунтів. Це вже на щось схоже. Але де в біса можна дістати 60 фунтів на тиждень, щоб їх заощадити? І ще можна стати страшенною ерудиткою та піти на ігрове шоу? Або зробити розумне відкриття? Або я могла б виграти в лотерею? Від цієї думки моє тіло сповнюється спокійним тихим сяйвом, я заплющую очі і падаю назад на ліжко. Поки що найкраще рішення саме лотерея. Звісно. Я не сподіваюся отримати джекпот, це цілком неймовірно. А от один із тих невеличких виграшів. Їх там, здається, предостатньо. Скажімо, 100 тисяч фунтів. Цього б цілком вистачило. Я могла б сплатити всі свої борги, купити машину, квартиру. Хоча краще б мені перепало 200 тисяч. Або чверть мільйона. Або, ще краще, джекпот... Який я згодна розділити з іншими гравцями, п'ять переможців отримують по 1,3 мільйона фунтів. Мені так подобається, як вони це говорять, 1,3, ніби ті додаткові 300 тисяч фунтів, це така дещиця, що її можна навіть і не помітити. 1,3 мільйона – саме те, що мені треба. І я ж не жадібна, правда, я ж готова розділити свій джекпот з іншими. Боже, думаю, я. Допоможи мені виграти в лотерею, я обіцяю щедро з усіма ділитися. Отож, на шляху до батьківського будинку я зупиняюся на автозаправній станції, щоб купити кілька лотерейних квитків. Номери обираю десь із півгодини. Я знаю, що часто випадає 44, а також 42. Але ж якщо до решти? Я виписую декілька рядів чисел на папірці і придивляюся до них, намагаючись уявити їх у телевізорі. 169,16,2344. Ні. Це просто жах якийсь. І про що я лишень думаю? Почнімо з того, що один узагалі ніколи не випадає. Та й шість і дев'ять теж здаються недоречними 314, 21, 25, 36, 4 це вже краще. Я позначаю цифри на квитку. 5.11.18.27.28.42 Ось це мені вже справді подобається. Цілком схоже на переможну комбінацію. Уявляю, як Мойра Стюарт читає в новинах. Один гравець, що мешкає, наймовірніше, на південному заході Лондона, виграв джекпот в обсязі близько 10 мільйонів фунтів. На якусь мить у мене поморочиться в голові. Що мені робити з 10 мільйонами фунтів? Із чого почати? Ну, по-перше, влаштую бомбову вечірку. У престижному, але крутому місці. Шампанське рікою, танці до знемоги і таксі, щоб нікому не довелося сидіти за кермом. І подарунки всім гостям, вишукана піна для ванни чи щось таке, цікаво, Келвін Кляйн випускає піну для ванни. Треба не забути подивитися наступного разу, коли буду в Буц. Потім, звісно, Куплю будинки для всієї своєї родини та друзів. Я прихиляюся до лотерейного кіоска і заплющую очі, намагаючись зосередитися. Припустимо, я купую 20 будинків по 250 тисяч фунтів кожен. І залишається в мене 5 мільйонів. Плюс 1050 на вечірку. А потім запрошу всіх на відпочинок, на Барбадос чи кудись туди. Це вийде десь близько 100 тисяч фунтів, адже ми всі полетимо на найкращих місцях. Отже, 4 мільйони 850 тисяч. А, так? І мені потрібно ще 6000, тисяч, щоб сплатити за всіма кредитами разом із відсотками. Плюс 300 для СЮЗ. Уважатимемо, що це тільки 7000. тисяч. Тож залишається 4 мільйони 843 тисячі. Звичайно ж, я робитиму величезні відрахування на благодійність. Напевно, засную благодійний фонд. Підтримуватиму всі ті немодні благодійні організації, про які завжди забувають, боротьбу зі шкірними захворюваннями чи допомогу по господарству для людей похилого віку. І я надішлю купу грошей своїй колишній учительці англійської, місіс Джеймс, щоб вона могла поновити шкільну бібліотеку. Можливо, її навіть перейменують на мою честь. Бібліотека Блуемвелт. О, і три сотні на те крутезне пальто з віселс, яке я просто зобов'язана купити, доки їх усі не розхапали. Тож скільки це виходить? 4 мільйони 843 тисячі мінус. Дозвольте, у мої думки втручається чийсь голос, і я спантеличено підводжу погляд. Жінка позаду мене хоче взяти кулькову ручку. Даруйте, кажу я і вічливо відходжу. Але вона збила мене з розрахунків. У мене залишалося 4 чи 5 мільйонів. А потім я бачу, як жінка поглядає на мій укритий цифрами папірець, і мене пронизує страшна думка. Що, як виграє один із тих рядів чисел, які я відкинула? Що, як сьогодні ввечері випадуть 1, 6, 9, 16, 23, 44, а я їх забракувала? Я ж ніколи собі цього не пробачу. На все життя просто зненавиджу себе. Буду, мов, той хлопець, що наклав на себе руки, бо забув укинути виграшний білет у скриньку. Я швидко заповнюю квитки всіма поєднаннями чисел, записаними на моєму папірці. Усього виходить дев'ять квитків. Дев'ять фунтів, а це не така вже й мала сума. Я вже майже шкодую, що витратила їх. А втім, це ж у дев'ять разів більше шансів на виграш. І тепер мені вже страшенно подобається 169162344. Чому саме цей ряд цифр спав мені на думку і нікуди звідти не подівся? Може, хтось ізвідкись намагається щось мені підказати? Крамниця Бромптон Стор відділ роботи з клієнтами Бромптон Стрът, одного Лондон СВУ47 th Міс Ребека Блуемвелд. Берніроуд 4КВ2. Лондон св 68 fd Шановна міс Блуемвеут. Згідно з нашою інформацією, ми не отримали оплати за вашим останнім рахунком за золотою картою Бромптон. Якщо ви сплатили його в останні декілька днів, просто проігноруйте цей лист. На сьогодні ваш борг становить 235,76 фунтів. Мінімальний платіж 43,0 фунти. Ви можете сплатити готівкою чеком або заповнивши платіжне доручення, що додається до цього листа. Сподіваємося найближчим часом отримати ваш платіж. Із найкращими побажаннями Джон Гантер, менеджер відділу роботи з клієнтами крамниця Brompton Store, відділ роботи з клієнтами Brompton Street, одного London SW-47TH. Міс Ребека Блуемвелт. Берні Роуд, 4, КВ-2. Лондон SW-68FD. Шановна міс Блуем Веут, годі навіть уявити кращу нагоду витратити гроші. На обмежений період часу ми пропонуємо додаткові бали за всі покупки на суму понад 5 фунтів, здійснені за допомогою золотої карти Бромптон. Тож чим швидше скористайтеся нагодою, щоб назбирати ще більше балів та мати можливість обміняти їх на наші подарунки. Ось деякі з чудових подарунків, які ми вам пропонуємо. Італійська шкіряна сумка одного тисячу балів. Ящик рожевого шампанського двох тисячі балів. Подорож до Парижа на двох-п'ятьох тисяч балів. Зараз на вашому рахунку 35 балів. Пам'ятайте, під час дії цієї спеціальної пропозиції ви отримаєте 2 бали за кошні витрачені п'ятьох фунтів. Ми будемо раді вітати вас у нашій крамниці. Неодмінно скористайтеся цією унікальною пропозицією. Із найкращими побажаннями Адріан Сміт, менеджер служби підтримки клієнтів. За винятком покупок у ресторанах, аптеці, газетних кіосках та оплати послуг у перукарні. З певними обмеженнями дивіться доданий буклет. Я приїжджаю до батьків і застаю їх у розпалі суперечки. Тато в саду, трохи піднявшись по складеній драбині, Ладна РНВ у будинку, а мама за кованим садовим столиком гортає каталог ностальгія. Коли я виходжу в сад, ніхто навіть на мене не зважає. Я кажу про те, що вони мають подавати гарний приклад. Доводить мама. І по-твоєму, гарний приклад – наражати себе на небезпеку. Думаєш, це вирішить проблему? Небезпеку? Саркастично вигукує мама. Ну не драматизуй, Греме. То от якої ти насправді думки про англійське суспільство. Привіт, мамо, втручаюся я, привіт, тату. Бекі зі мною згодна. Правда ж, Любонько. Говорить мама і розгортає переді мною сторінку ностальгії. Гарненький кардиганчик, додає вона майже пошепки. Поглянь лише на цю вишивку. Звичайно, вона з тобою не згодна. «Відповідає тато. Я ніколи в житті не чув більшого безглуздя. Та ніяке це не безглуздя, обурюється мама. Бекі, ти ж згодна з тим, що було б добре, якби члени королівської сім'ї їздили громадським транспортом, правда? Ну, кажу я дуже обачно. Я не те, щоб. По-твоєму, королеві треба їздити на офіційні зустрічі автобусом номер 93». Насмішкувато кидає тато. А чому би ні? Може, тоді 93-й почав би нарешті ходити за розкладом. Ну, кажу я, сідаючи поруч із мамою. Як у вас справи? Ти розумієш, що скоро всі дороги в нашій країні вкриються суцільними заторами. Провадить далі мама. Здається, вона мене взагалі не почула. Якщо люди не почнуть пересідати на громадський транспорт... Для машину взагалі місця не залишиться. Тато хитає головою. І по-твоєму, королева на 93-му автобусі розв'яже цю проблему. Греці з нею, з безпекою, греці з тим, що вона зможе потрапити на значно менше зустрічей. Ну, не обов'язково сама королева викручується мама, і на мить замовкає. А от дехто з інших. От, наприклад, принцеса Кенська. Могла би частіше спускатися в метро, що їй заважає. Таким варто б частіше занурюватися в реальне життя. Моя мама востаннє їздила в метро десь у 1983 році. Може, зварити кави? Весело пропоную я. Як на мене, усі ці транспортні колапси – цілковита нісенітниця, говорить тато. Він зістребує здрабини і обтрушує брудні руки. Це все суцільна пропаганда. Пропаганда. Обурено кричить мама. Гаразд, спішно кидаю я, піду, поставлю чайник. Я повертаюся до будинку, клацаю в кухні чайником і сідаю за стіл, під ласкаве сонячне світло. Я вже й забула, про що там сперечаються мама з татом. Вони просто знову і знову повторюватимуть те саме і зрештою згодяться, що в усьому винен тоні Блер. Хай там як... Мені треба обміркувати значно важливіші питання. Я намагаюся вирішити, скільки саме маю віддати Філіпу, моєму босові, коли виграю в лотерею. Звісно, забути про нього не можна, але заплатити готівкою – це ж вульгарщина якась. Мабуть, краще подарунок. Можливо, дорогі брендові запонки. Або гарний набір для пікніків, кошики з усім посудом. Клер Едвардс, звичайно ж, нічого не отримає. Я сиджу на одинці в залитій сонцем кухні і відчуваю, ніби в мене всередині сія маленька світла таємничка. Я виграю в лотерею. Сьогодні ввечері моє життя зміниться. Господи, я вже не можу дочекатися. Десять мільйонів фунтів. Подумати лише, завтра я зможу купити все, що захочу. Будь-що. Переді мною лежить газета, розгорнута на сторінці з оголошеннями про нерухомість, і я мимохідь беру її до рук, щоб переглянути оголошення про дорогі будинки Де б мені оселитися? Чельсі нотинг Мейфер. Белгравія впадає мені в око Чудовий окремий будинок із помешканням для прислуги і плодоносним садом Начебто непогано Мене цілком влаштують сім спалень у Белгравії. Я радісно опускаю погляд, дивлюся на ціну і, шокована, ціпанію. 6,5 мільйона фунтів. Ось яку ціну заламали. 6,5 мільйонів. Я приголомшена і трохи розлючена. Вони це серйозно. У мене й близько немає 6,5 мільйонів фунтів. У мене десь із 4 мільйони залишилося. Чи, може, п'ять? Хай там як, цього недостатньо. Я вете уплююся в газетну сторінку, почуваючись обдуреною. Здається, ті, хто виграє в лотерею, повинні б мати змогу придбати все, що завгодно, але я вже почуваюся з біднілою, якоюсь неповноцінною. Трохи ображена, я відкидаю газету і тягнуся до безкоштовно взятої десь листівки, у якій повно яскравих фото білих підковдр по сто фунтів. Оце вже краще. Коли виграю в лотерею, спатиму лише під білими накрохмаленими під ковдрами, вирішую я, і в мене буде біле залізне ліжко. Пофарбовані дерев'яні віконниці та пухнастий білий халат. То як справи у світі фінансів? У мої думки, вривається мамин голос, і я підводжу погляд. Вона стрімко влітає до кухні і досі зі своїм ностальгійним каталогом. Приготувала каву. Давай швиденько. Люба моя. Саме збираюсь, відповідаю я і трохи суваюсь, нібито щоб устати зі стільця. Але, як я й очікувала, мама встигає поперед мене. Вона дістає керамічний слойка, якого я раніше в неї не бачила, і ложкою насипає каву в нову позолочену джезву. Мама – дивна людина. Вона весь час купує якісь нові штукенці для кухні, а старі просто віддає благодійним організаціям. Нові чайники. Нові тостери. За цей рік у нас уже було три нові відра для сміття, темно-зелене, потім хромоване, а тепер от із жовтого напівпрозорого пластику. Подумати лише, скільки грошей вона на все це тринькає. Гарненька спідничка, каже вона, ніби вперше побачивши мене. Де купила? Донна Каран, бурмочу я у відповідь. Дуже красива, проводить вона далі. Дорога. Не те, щоб надто, говорю я, не замислюючись. Фунтів із 50. Це не те, щоб цілковита правда. Насправді ціна її ближче до ста п'ятдесяти. Але зовсім не варто розповідати мамі, що скільки насправді коштує, бо тоді в неї буде інфаркт. Хоча ні, вона відразу все розповість моєму татові, і тоді інфаркт буде в них обох, а я залишуся сиротою тож я вже звикла мислити в двох паралельних вимірах. Справжні ціни та ціни для мами. Це трохи схоже на те, коли в магазині знижка 20% на все, і ти ходиш по ньому, подумки знижуючи всі ціни. До такого досить швидко призвичаюєшся. Хоча є деяка відмінність, я керуюся системою плинних цін, як під час вирахування податку на прибуток. Починаю з 20% – Якщо щось коштує насправді 20 фунтів, я кажу, що купила за 16, і можу дійти до та й до 40%, якщо доведеться. Я колись купила чоботи за дві сотні і сказала мамі, що віддала за них лише 20 на розпродажі. І вона повірила. «Ти що, шукаєш квартиру?» Цікавиться вона, зиркнувши мені через плече на сторінку оголошень про нерухомість. «Ні». Похмуро відповідаю я і перегортаю сторінку брошури. Мої батьки насідають на мене, щоб я купила квартиру. Вони взагалі уявляють собі, скільки ці квартири коштують. І я зараз не про квартири в Кройдоні говорю. А Томас, виявляється, вже купив свій перший будиночок, гарненький, невеличкий дім у Райгетті, повідомляє мама, киваючи в бік сусіднього будинку. Їздить на роботу аж ізвідти. Вона каже про це з таким захопленням, ніби повідомляє, що він отримав Нобелівську премію. «Ну, а в мене немає грошей на квартиру», – відказую я і на маленький будиночок теж. Поки що, додаю я подумки. До сьогоднішнього вечора, до восьмої години. «Ха-ха-ха! Не вистачає грошей?» – питає тато, заходячи на кухню. «Ти ж знаєш, що з цього лихає два виходи». О Боже. Тільки не це. Знову таткові афоризми. «МВ» – говорить тато, і очі в нього хитро зблискують, або Безе. Робить ефектну паузу, а я перегортаю сторінку брошури, вдаючи, що не чую його. Менше витрачати, пояснює тато, або більше заробляти. Два шляхи. Який обереш, Бекі? Мабуть, піду відразу обома, легковажно відповідаю я знову перегортаючи сторінку брошури. Чесно кажучи, мені навіть трохи шкода татка. Він же буде просто шокований, коли його єдина донька за одну мить стане мультимільйонеркою. Після обіду ми з мамою йдемо на ярмарок народних мистецтв у місцевій школі. Я насправді йду туди просто за компанію і зовсім не збираюся нічого купувати, але раптом бачу повний стіл чудових листів окружної роботи лише по півтора фунта. Тож я беру десяток. Адже листівки завжди знадобляться, правда ж? І ще знаходжу чудову блакитну керамічну підставку для квітів, облямовану слониками, а я давно говорю, що в нашій квартирі не вистачає квітів. Тож цю красу я теж купую. Усього за 15 фунтів. Ярмарки керамислярів – вигідна штука, правда. Туди йдеш упевнена, що там буде суцільний мотлох, але зрештою завжди знаходиш там хоч щось потрібне. Мама теж дуже вдоволена, знайшла пару свічників для своєї колекції. Вона колекціонує свічники, підставки для грінок, керамічні глечики, скляних тварин, візерунки для вишивання і наперстки, хоча, як на мене. Наперстки не можна вважати справжньою колекцією, адже вона замовила їх цілий набір, та ще й зі скринькою для зберігання, за оголошенням у журналі «Недільні новини» але вона цього нікому не розповідає. Насправді мені теж не варто було б про це згадувати. Хай там як, ми обидві, досить задоволені, вирішуємо випити по чашиці чаю. І, вже виходячи з ярмарку, йдемо повз один із тих безнадійно нудних столиків, до яких зазвичай ніхто навіть не наближається. Хіба що іноді якийсь добряга поглянеме ГЦМ і ЧМС скоріш чим чекує далі. Здається. Бідоласі за тим столиком страшенно сумно, тож я спинююся подивитися. Так, недарма тут нікого немає. Він продає дерев'яні миски якоїсь дивної форми, і так само дивно обтасане столове начиння. На біса комусь можуть знадобитися дерев'яні ножі і видолки. Гарненька! Весело кажу я, беручи в руки одну з мисок. Деревина яблуні, ручна робота, пояснює він. Тиждень на неї витратив. Ну, як на мене, він просто змарнував цей тиждень. Та посудина безформна, потворна, із деревини якогось бредотно-коричневого кольору. Але коли я простягаю руку, щоб поставити її назад, він дивиться так знедолено, що мені стає його шкода, і я перевертаю ту штуку, щоб поглянути на ціну. Якщо вона коштує якісь копійки, куплю її. Але її ціна виявляється 80 фунтів. Я показую її мамі, і вона ледь помітно кривиться. Саме цей екземпляр було минулого місяця представлено в «Eldecoration», із сумом каже чоловік і дістає вирізану із журналу сторінку. Почувши ці слова, я просто завмираю на місці. El Decoration. Він жартує. Так і не жартує. На кольоровій сторінці фото кімнати майже порожньої, лише замшеве крісло-мішок і невисокий столик – а на ньому – дерев'яна миска. Я розглядаю зображення, не вірячи власним очам. Тобто саме ця. Перепитую я, намагаючись хоч трохи стримувати захват у голосі. Саме ця миска. Він киває, і мої пальці міцно вчіпляються в миску. Повірити не можу. Я тримаю штукенцію, представлену вель-декорейшн. Well Це ж просто неймовірно круто. Я раптом почуваюся страшенно модною та стильною, шкода, що я не в білих ліляних штанах, а волосся не зализане назад, як у Ясмін Лебон, тоді образ був би довершений. Укотре пересвічуюся, що в мене хороший смак. Хіба ж не саме я помітила цю миску «Даруйте», цей елемент декору? Не я відзначила його якість. Я вже уявляю, як ми цілком змінимо нашу вітальню, підлаштуємо під нього весь дизайн, мінімалізм і пастельні кольори. Вісімдесят фунтів. Це взагалі не ціна для такого взірця стилю, що існує поза часом. Я беру, рішуче говорю я, і лізу в сумку почекову книжку. Пам'ятай, нагадую сама собі, купуючи дешеві речі, ти нічого не заощаджуєш. Значно краще витратити трохи більше на серйозне придбання, що слугуватиме тобі все життя. А ця миска – просто взірець такої класики. С'юз буде страшенно вражена. Ми повертаємося додому. Мама відразу ж йде до будинку, а я залишаюся на дворі, обережно переношу покупки з її машини в мою. Бекі! Оце так несподіванка! О боже! Це Мартін Вебстер, наш сусід, стерчить за парканом із граблями в руці та широчинною дружньою посмішкою на обличчі. О господи! Мартінові завжди вдається викликати в мене почуття провини, я навіть не знаю, чому саме. Насправді чудово знаю. Це все через те, що я розумію, він усе життя сподівався, що я виросту і вийду заміж за Тома, його сина. А я за нього не вийшла. Історія моїх стосунків із Томом недовга, він одного разу запросив мене погуляти, коли нам було років по шістнадцять, а я відмовилася, бо саме зустрічалася за дамом Муром. На Тому все й скінчилося, дякувати Богові. Узагалі-то, чесно кажучи, я б краще вийшла заміж за самого Мартіна, ніж за Тома. Це не значить, що я насправді хочу заміж за Мартіна, чи що мені подобаються старші чоловіки, чи щось таке. Це просто до слова прийшлося. Та й узагалі, Мартін щасливо одружений. Вітаю. Радісно кажу я, як справи. О, в нас усе чудово. Відповідає Мартін Ти чула, що Том купив будинок? Так, підтверджую я у Райгеті Просто фантастика Там дві спальні, душова кімната, вітальня і відкрита кухня, перераховує він А кухня обита дубом Ого, захоплююся я оце так Том просто в захваті від нього, каже Мартін Женіс Гукає він Іди сюди. «Поглянь, хто прийшов!» За хвилину на ганку з'являється Дженіс у квітчастому фартуху. «Бекі!» – говорить вона. «Та тебе ледь упізнати!» «Скільки ж ми не бачились!» «О, Боже, тепер я почуваюся винною, що навідуюся до батьків частіше!» «Ну, пояснюю я, намагаючись безтурботно всміхнутися, ви ж розумієте!» «Я дуже зайнята, робота і таке інше!» О, так, каже Дженіс, шанобливо киваючи. Та твоя робота. Колись чомусь Дженіс та Мартіну товкмачили собі, що я просто неймовірно видатний фінансовий геній. Я намагалася пояснити їм, що насправді не така я вже й розумаха, але що більше я це заперечую, то геніальнішою мене вважають. Це як у пасці 2. Отож, тепер вони думають, що я видатний та ще й скромний фінансист. Утім, на що через це перейматися? Вдавати із себе фінансового генія досить таки весело. Так, останні дні видалися нелегкими, кажу я тоном крутого спеціаліста. Саме лише з лиця СБГ та Рутландбанку чого й варте. Звичайно, видихає Дженіс. Ой, я тут дещо згадав, каже Мартін. Бекі, почекай тут. Я повернуся за мить. І не встигаю я й слова сказати, як він зникає, і я залишаюся наодинці з Дженіс. Ми ніяково мовчимо. То, ляпаю я, аби лиш щось сказати, я чула, Том обшалював кухню дубом. Я справді не можу вигадати жодної іншої теми для розмови. Стримано всміхаюся до Дженіс, чекаючи на її відповідь. Але натомість її рот розтягується в широчену посмішку. Її обличчя аж зє щастям. І тут раптом я усвідомлюю, що пропустилася величезної помилки. Не слід було згадувати того дурнуватого першого томового власного будинку. Не слід було згадувати тієї дубової шалівки. Тепер Дженіс подумає, що мені самій захотілося такої. Неодмінно подумає вона вирішить, що тепер Том раптом припав мені до душі, тепер, коли в нього є свій власний будинок. Так, деревина дуба і кахляний візерунок із середземноморськими мотивами, гордо каже вона. Ми довго обирали між середземноморським і стилем кантрі, і Том зрештою спинився на морській темі. Я намить замислююся, чи не варто сказати, що я надала б перевагу інтер'єру кантрі, але це, мабуть, буде надто вже зверхньо. Непогано, відповідаю я і дві спальні. Чому я не можу просто припинити базікати про той довбаний перший будинок? Він хотів, щоб неодмінно було дві спальні, каже Дженіс. Адже, зрештою, всяке в житті трапляється. Вона хитрувато всміхається до мене і, отже, дурниця. Я відчуваю, як у мене червоніють щоки. О, Боже! З чого б мені червоніти? Як безглуздо! Тепер вона думає, що мені подобається Том. Уявляє нас із ним у тому будинку, як ми разом готуємо вечерю в обшальованій дубом кухні. Треба щось сказати. Треба сказати, Джаніс, мені не подобається Том. Він надто високий, і в нього тхне з рота. Але хіба ж таке можна говорити? Що ж, перекажіть йому мої найширіші вітання, говорю я натомість. Звісно, перекажу. Обіцяє вона, і якусь мить мовчить. У нього є твій лондонський номер. а а а а Має бути, весело всміхаюся я, хоча звідки б йому в нього взятися. Та й він завжди зможе мене знайти тут, якщо захоче. Тепер Джені сказна, що прочитає між рядками цієї нашої розмови. Уявляю собі, як вона перекаже її то мові, вона все допитувалася про твій будинок. І просила... Щоб ти їй подзвонив. Життя було б значно простішим, якщо б розмови можна було відмотувати назад і стирати, як відео. Або якби можна було попросити співрозмовника не зважати на те, що ти щойно сказав, як на суді. Будь ласка, не вносте до протоколу всі згадки про перші будинки та обшальовані дубом кухні. На щастя, у цю муть повертається Мартін із якимось папірцем у руці. «Мені подумалося» що варто перепитати в тебе, пояснює він. Ми вже 15 років вкладаємо кошти у фонд Flagstaff Life. А тепер думаємо перевести їх у їхній новий дочірній фонд. Що ти про це думаєш? Я нічогісінько не думаю. Про що він узагалі говорить? Якийсь інвестиційний план. Я розглядаю папірець, сподіваюся, досить розумним поглядом і кілька разів киваю. Так. Говорю невиразно. Ну, як на мене, це досить таки непогана думка. Ми отримали листа від компанії про те, що, можливо, хотіли б на пенсії отримувати більш високий прибуток, говорить Мартін. І ще передбачено гарантовану суму виплат. І ще ми отримаємо в подарунок на стінний годинник, додає Дженіс. Швейцарський, у старовинному стилі. ММ, мугикию я уважно вивчаючи заголовок листа. «Флагстаф лайф». Я точно щось чула про них, зовсім нещодавно. «Хто такі ці «Флагстаф лайф»?» «А, точно!» Це вони влаштували ту вечірку із шампанським усохосохо. Сохо-Сохо. Елліна хлепталася того шампанського і чіплялася до Девіда Солсберіс «Таймс» із балачками про кохання. Узагалі то вечірка вдалася бомбова. «Одна з найкрутіших». Ця компанія має хорошу репутацію? Питає Мартін. Безумовно, відповідаю я, вони дуже авторитетні в нашій царині. Ну, тоді, вдоволено говорить Мартін, мабуть, варто дослухатися до їхньої поради. Треба рухатись уперед. Так, без руху успіх неможливий, кажу я своїм професійно поставленим голосом. Але ж це лише один погляд. Ну що ж, Мартін перезирається з Дженіс. Якщо Бекі вважає, що це гарна думка. «Ну, може, мене і не варто слухати?» Спішно додаю я. «То її, звісно ж, варто послухати!» Продовжує Мартін, посміючись. «Це ж фінансовий експерт!» «Ти знаєш, Том іноді купує ваш журнал, заводить своєї Дженіс. Не те, щоб у нього зараз було багато грошей, іпотека і усе інше». Але він дуже гарної думки про твої статті. Він каже: "Це просто чудово". Перебиваю я її. А зараз даруйте, я дуже поспішаю. Рада була побачити вас. Переказуйте вітання Томові. Я так поспішаю до будинку, що збиваю коліно ободвірок, а потім відчуваю легку провину. Варто було хоча б нормально попрощатися. Але чесне слово, Якби я почула ще хоч би слово про недоумка Тома і його придуркувату кухню, я просто збожеволіла бе. Утім, коли сідаю дивитися національну лотерею, я вже зовсім про них забуваю. Ми чудово повечеряли курятиною по-прованськи з Маркс та Спенсер, випивши пляшку доброго піно яку я привезла із собою. Я знаю, що та прованська курка куплена в Маркс та Спенсер, бо я й сама не раз купувала її там. Упізнаю сушені на сонці помідори, оливки та й усе інше. Але мама, звичайно, однаково доводить, що приготувала її лише зі свіжих продуктів, за власним рецептом. Не розумію, чому вона із цим так морочиться. Усім узагалі байдуже, до того ж ця вечеря лише для нас і татом. І зрештою, чудово видно, що на нашій кухні не буває сирих продуктів. Є купа порожніх картонних коробок – Багато готових страв і жодних перехідних етапів. І все ж таки мама ні за що не визнає, що купує готові страви, навіть коли це загорнутий у фольгу пиріг. Тато їсть ці пироги, начинені пластиковими грибами та политі липким соусом, і говорить із незворушним обличчям, яка смакота, кохана. А мама посміхається у відповідь, щиро задоволена собою. Але сьогодні ми вечеряємо не фольгованим пирогом, а куркою по -прованське. Чесно кажучи, як на мене, вона справді схожа на приготувану вдома, хоча навряд чи хтось сам так дрібнесенько нарізав би червоний перець, правда ж? У людей зазвичай є важливіші справи. Хай там як, але ми її доїли, запиваючи щедрими ковтками піногриджо. у духовці запікається шарлотка, і я мимохідь пропоную всім разом піти подивитися телевізор. Адже я поглянула на годинник і знаю, що національна лотерея вже почалася. Усе станеться за лічені хвилини Боже, я вже не можу чекати На щастя, мої батьки не з тих, хто полюбляє теревенути про політику чи обговорювати книжки Ми вже перетерли всі сімейні новини, я розповіла їм, як у мене справи на роботі Вони відсітували про свою подорож на Корсику, тож тепер варто якось пожвавити розмову Час увімкнути телевізор, хоча б для того, щоб він підказав нам нові теми для балачок Тож ми перебазовуємося у вітальню, тато засвічує вогонь у штучному каміні та вмикає телевізор. І, отак. так. Ось вона. Національна лотерея у розкішній студії. Сяють вогні, де Луїнтон перекидається жартами Стіфані із жителів істенду, а глядачі підтримують їх захопленими вигуками. У мене в животі вузол затягується щораз міцніше і міцніше, а серце шалено калатає. За кілька хвилин ці кульки випадуть. За кілька хвилин я стану мільйонеркою. Я спокійно спираюся на спинку канапи і думаю, що робити, коли виграю. Тобто саме вмить виграшу. Верещати. Чи сидіти тихо. Може, не треба нікому розповідати про це першого ж дня. А може, не треба нікому розповідати взагалі. Ця думка несподівано пронизує мене. Я можу стати таємним переможцем. Отримати купу грошей і жодного тиску. І якщо мене питатимуть, звідки в мене гроші на купу дизайнерського вбрання, я просто відповідатиму, що багато працюю на фрилансі. Так. І я зможу змінювати життя всіх моїх друзів анонімно, мов добрий ангел. Ніхто ніколи ні про що не дізнається. Просто чудесно. Я саме розмірковую над тим, Наскільки великий будинок зможу придбати, щоб ніхто ні про що не здогадався, коли в мої думки вривається голос із екрана. Питання до номера три. Що? Моя улюблена тварина – це Фламінго, бо він рожевий, пухнастий і в нього довгі ноги. Дівчина на стільці раптом скидає одну довжелезну, до виголену ногу з іншої, і глядачі просто шаленіють. Я отетеріло дивлюся на неї. Що відбувається? Чому ми дивимося побачення на осліп? Раніше це шоу було досить цікавим, каже мама. Але тепер зовсім скотилося. Тобі ця маячня здається цікавою? Недовірливо перепитує тато. Послухай, тату, а ми не могли б перемкнути назад. На. Я не говорила, що воно цікаве зараз. Я сказала. Тату. Я намагаюся говорити без паніки в голосі. Ми б могли просто ненадовго знову вімкнути БІ-БІ-СІ-ОДИН. Побачення на осліп зникає, і я полегшено зітхаю. Наступної миті на екрані з'являється серйозний чоловік у костюмі. Поліціянтам варто було б звернути увагу, розповідає він гугняво, що свідки були недостатньо. Тату, де наша телепрограма? Нетерпляче, каже він. Десь має бути щось цікавіше за це. «Є лотерея!» Я ледь не кричу. «Я хочу подивитися лотерею!» «Навіщо тобі та лотерея?» «У тебе є квиток!» Я намить замовкаю. Щоб стати таємним переможцем, не можна нікому розповідати, що я купила квиток. Навіть своїм батькам. «Ні!» Кажу я, посміючись. «Я просто хочу подивитися на Мартін Макейчен!» Мене огортає величезне полегшення, лотерея знову на екрані, і Тіфані співає пісню. Я зручно вмощуюся на канапі, поглядаючи на годинник. Ні, взагалі-то я розумію, що те, чи дивитимусь я розіграш чи ні, не вплине на мої шанси на перемогу, але хіба ж я хочу прогавити цю чарівну мить. Можете вважати мене божевільною, але я відчуваю, що, коли дивитимуся... Зможу через екран установити зв'язок із кульками, потоваришувати з ними. Я дивитимусь, як вони шалено крутяться в лототроні, і подумки підтримуватиму свої переможні номери. Це не наче вболівати за команду. Команда 16 Хоча числа ніколи не випадають у правильному порядку. Команда 441236916. 1 може бути. Або команда 23-6-1. Раптом лунають оплески, Мартін Макейчен закінчила співати. Боже мій! Це от-от станеться. Моє життя от-от зміниться. Лотерея стала страшенно комерційною, правда ж? Каже моя мама, доки Дел Уінтон веде Мартін до червоної кнопки. Це просто стедовисько. Тобто як це лотерея стала комерційною? Перепитує тато. Люди грали в лотерею, бо хотіли підтримати благодійні організації. Нікого вони не хотіли підтримати. Не мали дурниць. Нікому та благодійність нафіх не здалася. Усі думають лише про себе коханих. Тато махає пультом на Дейла Уінтона, і екран згасає. Тату. Скиглю я. То по-твоєму всі байдужі до благодійності. Каже мама. Я такого не казав. Тату, увімкни. Верешу я увімкни її. Я вже наміряюся відібрати в нього пульт, коли він усе таки вмикає телевізор. Я дивлюся на екран, не вірячи власним очам. Перша кулька вже впала. І це 44 кулька. Мій номер 44. В останню випадав три тижні тому. А ось і друга кулька. І це номер один. Я не можу навіть поворухнутися. Ось це відбувається просто в мене перед очима. Я насправді виграю в лотерею. Я виграю в цю бісову лотерею. Тепер, коли це відбувається, я почуваюся на диво спокійною. Я немовбито все життя знала, що це станеться. Я мовчки сиджу на канапі почуваючись ніби в біографічній документальній стрітці про саму себе із закадровим голосом Джоанни Ламлі чи когось такого. Бекі Блуемвеут завжди глибоко в душі знала, що колись виграє в лотерею. Але того дня, коли це сталося, навіть вона не могла передбачити. Іще один номер із першого ряду. Кулька номер три. Що? Усі мої думки сплутуються, і я ошелешено дивлюся на екран. Це, напевно, помилка Вони хотіли сказати 23 І номер 2, бонусна кулька з минулого тижня Я завмираю Що в біса відбувається? Звідки беруться ці цифри? І ще одне однозначне число, номер 4 Він справді часто випадає, цього року вже 12 разів І нарешті Номер 5 Ну це просто неймовірно. Уперше таке бачу. Тепер вишикуємо їх у правильній послідовності. Ні. Це не може бути правдою. Це якась помилка. Виграшні лотерейні номери не можуть бути один, два, три, чотири, п'ять, сорок чотири. Це не лотерейна комбінація, це це якийсь дурнуватий жарт. І я вигравала. Вигравала. Ви тільки погляньте. Чую я мамин голос. Просто неймовірно. Один, два, три, чотири, п'ять, сорок чотири. І що ж тут неймовірного? Відповідає тато. Це так само ймовірно, як і будь-який інший ряд цифр. Цього не може бути. Джейм, ти хоч щось знаєш про закони ймовірності? Я тихо встаю і виходжу з кімнати під радісну музичну заставку національної лотереї. Те ліжуся на кухню, сідаю за стіл і закриваю обличчя долонями. Чесно кажучи, мене трохи трусить. Я була цілком переконана, що виграю. Жила у величезному маєтку, збиралася у відпустку на Барбадос разом із усіма своїми друзями, а ще купувала вагнезбі все, чого лишень хотіла. Це все було таким справжнім. І ось натомість я сиджу на кухні у своїх батьків, не можу собі дозволити навіть поїхати на відпочинок, і я сьогодні витратила 80 фунтів на дерев'яну миску, яка мені навіть не подобається. Сповнена жалю до себе, я вмикаю чайник, беру зі столу жіночу газету і гортаю її, але навіть це мене не збадьорює. Усе, здається, нагадує мені про гроші. Може, мій тато і правий, ловлю я себе на сумній думці. Може, менше витрачати, у це і є потрібний для мене вихід. Припустімо, я почну витрачати менше на 60 фунтів на тиждень. За 100 тижнів я заощаджу 6 тисяч. Раптом ця думка мене надихає. 6 тисяч фунтів. А що, непогано. І якщо добре подумати, не так уже й важко відкласти 60 фунтів на тиждень. Це десь два обіди в якомусь кафе. Тобто майже зовсім непомітні гроші. Господи, так. Саме так я й зроблю. 60 фунтів на тиждень. Може, я навіть відкладатиму їх на окремий рахунок. Це буде пречудово. Я буду головна, я керуватиму своїми фінансами, а коли сплачу всі свої рахунки, я просто продовжу заощаджувати. Економність стане моєю звичкою. А потім, наприкінці кожного року, я витрачатиму все, що відклала, на щось дороге, вишукане. Наприклад, костюм від армані. Чи Крістіана Діора. Щось насправді статусне. Почну в понеділок, захоплено думаю я, ложкою сиплячи в чай розчинний шоколад. Я просто взагалі нічого не витрачатиму. Буду накопичувати гроші, ставатиму багачою і багачою. Це буде просто чудесно. Крамниця Бромптон Стор відділ роботи з клієнтами Бромптонстрет. Одного London СВУ 47 th Міс Ребека Блуемвелт. Берні Роуд, 4, КВ-2. Лондон СВУ 68 fd Шановна міс Блуемвелт. Дякуємо за чек на суму 43,0 фунти, отриманий від вас сьогодні. На жаль, на чеку відсутній ваш підпис. Ми не маємо жодного сумніву, що ви просто цього не помітили. Тож повертаємо його вам і просимо вас знову надіслати його нам, поставивши свій підпис. Ви, звичайно ж, розумієте, що цей платіж прострочено вже на вісім днів. Сподіваємося найближчим часом отримати підписаний вами чек. Із найкращими побажаннями Джон Гантер, менеджер відділу роботи з клієнтами. Ощадливість та простота – ось мій новий девіз. Нове, стримане життя в стилі Джен, життя. У якому я нічого не витрачаю. Нічого не витрачаю. От замисліться лишень, скільки грошей ми всі щодня тринькаємо даремно. Тож не дивно, що я трохи влізла в борги. І це насправді не моя провина. Я просто піддалася західні звичці до матеріалізму та споживання, адже потрібна неймовірна сила, щоб чинити її опір. Принаймні саме так написано в моїй новій книжці. Розумієте, вчора коли ми з мамою їздили до книжкової крамниці в Отерстоун купити їй тоненьку книжечку, щоб читати цього тижня. Я зайшла у відділ літератури із саморозвитку і там знайшла найдововижнішу книжку, яку мені лише доводилося читати. Присягаюся вам, вона змінить моє життя. Вона і зараз зі мною, у мене в Сумоцці. Вона називається «Керуй своїми коштами» і написав її Девід Р. Бартом. Книжка просто крутезна. Там написано що всі ми тринькаємо купу грошей, навіть не усвідомлюючи цього, і що більшість із нас легко може вдвічі зменшити власні витрати вже за один тиждень. За один тиждень! Просто потрібно, наприклад, брати з дому бутерброди, а не їсти в ресторанах і їздити на роботу велосипедом, а не метро. Якщо добре подумати, заощадити можна на всьому. І, як говорить Девід Р. Бартон, є безліч безкоштовних задоволень, про які ми забуваємо, тому що нато зайняті витрачанням грошей, парки, музеї.